Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya was sayyidil mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul ugdata min lisani yafqahu qawli. Demə şeyx gətirir ki, qomin uqubataha gunahların acı aqibətindəndir ki, insana verdiyi zərərdən biri də anaha tam haqu günahlar insanın ömrünün bərəkətini çəkir və bərəkətl rizq rusinin bərəkətini çəkir və bərəkətl il ilm elminin bərəkətini çəkir və bərəkətl aməl əməlinin və bərəkətl təay onun itaətinin bərəkətini əradan qaldırır. Ümumiyyətlə və bil cümləti təmhaq və bərəkəti dini götürəndə insanın günahlar dünyasının və axirətini, bərək Aradan qaldırır. Yəni, bərəkət diləndə nə nəzərdə tutulur? Bərəkət diləndə əsas, yəni o işin faydalı, xeyirli olması nəzərdə tutulur. Ayrıq, qardaşlar. <coughs> Fələ təcidu əqalli bərəkətən fiyumrihi və dinihi və diniyahu min asalla. Ümumiyyətlə, istir dünyasında, istir ömründə, istir dinində Allah subhanətlə ya ası olanlar ən az bərəkətli insandı görə bilməzsən. O Allahın feyzi toprağın içindən yalnız günahlara görədir. Və yer üzərində bərəkət ancaq və ancaq nəyə görə çəkilir? İnsanların elədiyi quraqlara görə. Yəni keçən dərslərdə bu məsələyə toxunmuşuq ki, hətta əvəllər, qədim zamanlarda, hətta o vaxt yetişən buğda, yəni bizim dövrümüzdə alimlər dedik ki, xurmanın içindəki tun boydu olur. Və insanlar ki, onu işləyə-işləyə Allah Subhanahu öz bərəkətini çəkib Hətta meyvələrdə də insanların günahları, öz təsirini göstərib. Dedir ki, Adəm ə.sələm boyuna nə boyda olub? 60-dirsə, 60, 60. 60. 60. yəni 30-dirsə. Və insanlar günah işliyə-işliyə yavaş-yavaş balacalaşıblar. Hansı günahların təsirindəndir. Və Allah ruzi barəsində Quran-ı kərimdədir ki, həmçinin günahlar ruzinin bərəkətini də çəkir. Allah Subhanahu buyurur ki: "Valev enne qura amanu wattaqu, la o kəndin əhalisi Allah Subhanahu qorxsaydılar, biz onlara yerin və göyün dilə bərəkət qapılarını açardıq. Aydın qardaşlar, yəni Allah Subhanahu ta'alın rəssisi insanların Allahdan qorxmasına bağlıdır. Va qale ta'ala Allah Subhanahu başqa bir ayda buyurur ki: "Valev Əgər dilə olar doğru yolda peyğəmbərcil dursaydılar, yəni bizim əmr elədiyimiz kimi bu yolda dursaydılar, biz onlara göydən bol yağış endirərdik. Və peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnəl əbdə layhramu rızqə bi zənbi". Yusif yusubu qul elədik cünaha görə nə olur? Ruzidən məhrum qalır. Və ümumiyyətlə insanlar bəzən tam tərsində hərəkət edirlər. Ruzini, bolluğu Allah Subhanahu Allah da, eee, itaətə axtarmaq əvəzinə görürsən ki, Allah Subhanahu taaldan uzaqlaşıb bunu başqa bir tərəfdə axtarırlar. Və şeytan da insanların dünyayı həris olduğu üçün həmişə insanlara ən göy vəsvasəsindən bir dənədir kasıbçılıq. Layın kasıb olacaqsan, dolana bilməyəcəksən, elə məburax. Ona görə də həmişə sərlərlər deyir ki, əgər deyil quldur, kasıbçılıqdan qaşıdığı kimi deyir. Əlbəttə, hamı qolla kasıbçıdan qaştığı kimdir? Cəhənnəmdən qəssə idarə düşərdi. Hə? Cənnətə düşərdi. Kasıbçı olsun gördüyü tədarüq qədər bir kasıb olmamaq üçün, cənnətə düşməmək, cəhənnəmə düşməmək üçün görsə idi, baş düşərdi. Cənnətə düşərdi. Həmçini Allah Subhanahu taala başqa bir ayda buyurur ki, şeytan sizi kasıbçılıqla qorxudur və səssə verir. <coughs> və Peyğəmbər sallallahu alayhi və bir buyurur ki, Ənnəhu lən yamutə nəfsunu hətta təstəkməyə rızqa Və Allah spontala qatında elə bir nəxs yoxdur ki, elə bir yarad yaradıq yoxdur ki, yaradıq yoxdur ki, məxluq yoxdur ki, o, rüzisin tamamlamadan ölsün Yəni kim olur olsun? Heç vaxt insan fikirləşməsin ki, mən öləcək, bəlkə rüzumun tamamlamadan getdim Yəni 50%-i işlətmişəm, qəflət ölüm gəldi, 50%-i qalıb edir rüzumun Heç vaxt insan belə bir şey düşünməməli İnsan o yazılan rüzinin bir qəpinəcən Yəni götürməyənə qədər insana heç vaxt əcəl nə olur? Gəlmir. Fettəqullah və əcmil fil Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah subhan təala qorxun və səbəblərdən yaxşımaqda, yaxşımağı gözəlləşdirin. Və innəhu lā yanālu mā 'indallahi illə biṭā'ati. V insan bilməli ki, Allah subhan yanında olanları ancaq və ancaq ona itaat eləməy nəldə edə bilər. İnna Allaha cə'alə rəuh vəl fərh fi rıdā vəl yəqīn. Və Allah süxantıların rahatlığı və sevinci Allah ilə qullara arasında olan rizada və yəqinliyə bağlayıb. Əgər insan Allah öz arasında o razılığı yarada bilsə və yəqini yarada bilsə, təvəkkülü yarada bilsə, bilsin ki, onun sevinci və fərəhə ona bağlıdır. <gülüyor> və cealəl həmmə və lxuznə fi şəkki və suxt Və problemlərdə, sıxıntılardadır, <gülüyor> yəqinin əksinədir, şəkdiyir. Yəni, Allah Subhantan Allah nələ bil ki, gücünə, qüvvətinə, insanda şəhk olarsa və razılığın əksisi olaraq onda qəzəb olarsa Allah Subhantan qədərinə qarşı bu da insana həmşəyə çıxıntı gətirək. Vaqad təqaddəməl əthəru ləzədək İmam Əhməd, necə ki, keçmiş dəstərdə keçmişdik, İmam Əhmədin nus nərində İmam Əhməd belə bir əsər gətirir. Deyir, Allahu İzə əradiyyətü bəraqdır. Mən deyir, Allah subhantala, həzif qəstə buyurur ki, Mən deyir, Allaham, İzə əradiyyətü bəraqdır. Əgər deyir, bir şeydən razı qalsam, o şeye bərəkət verirəm. Və leysə li bərəkəti müntəhəb və mənim bərəkətmin sonu yoxdur. Və izə əqadib tu lə'am tu, əgər deyir, qəzəblənsəm, bir şey lənət edirəm. Və lənət də gedib 7- gedib çatır və ləysət siyyəti rizq və l-amru bi kəthətihi və <coughs> ruzinin genişliyi və ömrün uzunluğu günlərin çox olmasına və ya malın mülkün çox olmasına deyil lətulü l-amru bi kəthəti şüuru və l-əhvan və ləkin siyyəti rizq və l-amru bi ömrün və həyatın istəyir malın deyil bərəkəti orada olan fayda deyil çoxluq deyil Vaqıt təqaddəmən an ümrül-əbdü hüva məddət-i hayatı. keçən dəstə keçmişdik ki, insanın deyir, ömrünün bərəkəti onun həyatına bağlıdır. Aydınlıq qardaşlar. İnsanın həyatına bağlıdır. Və la hayat li-man a'rada anillahi və iştagala bi-ğeyrihi və Allah subhanə və təaladan uzaq olub Allahdan başqasına yönələnin də <coughs> Allah sp. başqası ilə məşğul olan, ona görənən insandı ki Həyatı demək var ki, yoxdur Vəli həyatul bəhəmi xayru min həyəti Və heyvanların həyatı həmin insanın həyatından Daha xeylidir Aydın deyəm Hər çıbırda bir tənə sual verəcəm <coughs> Bəzi insanlar Məsələn deyir ki, Allah sp. Quran kərimdə deyir ki insanlar var ki, gözlər var, görməzlər Qulaqlar var, işitməzlər Düzü, qəlblər var, duymazlar. Onlar dey heyvan kimi diləyər. Və heyvandan da bətərdir. Yəni bəzən heyvan onlardan yaxşı olur. Bəlziyir. Hə? Heyvan dey olardan yaxşı olur. Yaxşı bu ariyə görə onları təkfir eləmək olar. Heyvanlar, Heyvanlar yox. <gülüyor> i̇nsanlar <gülüyor> heyvan kimi və heyvandan bətər olan insanlar. Onlar? <gülüyor> ha yönəzərə <gülüyor> xolağı <S. gülüyor> Allah sparta hər tərəfi də istəsə yenə də insan hal-hazırdakı halından gedə bilər. İnsan gələcəyin yəni olmaz yani nədir. Amma hal-hazırda yani, məsələn cəhənnəm əhlinə mənis. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bidən həmin adan axı heyvanlar cən cənnətə girməyəcək. Ha? Heyvan di cənnətə nə işi var? Bıla elə heyvandan da bətərdir. Um, Buna heyvanlar cəhənnəmə də gedirəcəkdir. Ayrıca heyvanlar cəhənnəmə də Yəni bu, ümumiyyətlə, idrak baxımından, yəni vəfa baxımından, sədaqət baxımından gedən bir mənadır. <gülüyor> yəni ümumiyyətlə, heyvanlarda bəzə insan elə sədaqət tapır ki, insanlarda elə sədaqət yoxdur. Aydın qardaşlar. Adi, məsələn, xud peyğəmbər öz qörünü dəvət eləyəndə, Onlara iti misal çəkir deyir. Bu iti görürsüz deyir. Mən bu itə deyir yemək veriram. O artıq yeməyi hürnmür. Məə dediyimə əmri deyir. Yəni dediyim yerinə yetirir. Amma Allah Subhanahu sizə bu da nemət verir. Yeyirsiz, içirsiz. Amma Allah Subhanahu dediklərini eləmir. Həm Allahla insan arasında olan məamiledir. Həm də ki, insan var ki, yəni heyvana yaxşılıq edirsən, heyvan sənə yaxşılığu tutur, bilir. Amma insan var ki, nə qədər ona yaxşılıq edirsən, yenə yəni görürsən ki, onun tərəfindən sənə xəyalət Nəsə, davam edək Vələ həyatı li illə bi mərifəti Faturi ki, insanın ömrünün bərəkəti onun həyatına bağlıdır Həyat da ki Ancaq həyat Elə bir ki, sağlam qəlbəri aiddir Sağlam, yəni Allahı tanımayan qəlbdə həyat yoxdur Həmçinin həyat sözünün başqa mə şey, mənasıdır, dedir ki, sudur Yəni, su da həyat mənbəydir Hər şey Allah S.W. izindən sunan var olur, sunan Dirilir, su olmayan yerdə həyat yoxdur. Yer vala hayatil qalbi illa bi ma'rifati xatirih və öz Rəbbini tanımayan insanın qəlbində həyat yoxdur. O həyat ki? O qəlb öz Rəbbini onu sevməsin, ona ibadət eləməsin, ona yönəlməsin, onun zikri ilə rahat olmasın və, nə, və ona yaxınlıq hiss etməsin. Vaman faqad hadi al-haya kim bu hayatı itirsə <coughs> Artıq bütün xeyri itirmiş olur. Vaelav tu'u anha bima tu'id mina dunya, hatta bu itirmənin qarşılığında insan dünyadan çox şey götürsə belə. Vael leysatid dunya bi ajma hayivan an hadil hayat, hatta dunya öz kamilliyi ilə bərabər bu həyatı əvəz edə bilməz. Fa men <coughs> famin şeyin yafutul abdu uwadun, necə keçən dərsləridir? Hər bir şey deyilsə deyil, qul həyatda hər bir şey itirsə <coughs> Onun əbəzi var Amma deyil, fə izə fətəhullah Ləm yuavvad anhu şeyin əlbəttə Amma deyil, insandı öz rəbbini İtirəndə onu əbəz edəcək ikinci bir şey yoxdur Və kəyfə yuavudu l-fəqiri Biddəti anilqani bizzət Və necə ola bilərse, bilər ki Öz özlündə kəsib olan Öz özlündə varlı olanı Aciz qadir olanı Meyyit diri və ölməyəni məxluq xaliyi əvəz edə bilər və necə ola bilsin ki heç bir malak mülkə sahib olmayan olsa da yəni kiralamış həkimdə olan yerlərin göylərin mülkü əlində olan Allah Subhanətə alanı əvəz edə bilər və innə məkənət məxsiyyət ullahi səbəbən liməxqəl barakə rizq və əcəl demək əcəlin yəni ömrün Və rüzini, bərəkətin ancaq və ancaq nə çəkir? Və günahlar çəkir. Ləənlə, şeytanı müəkkürün bihəbi ashabi və bunun da səbəbi, bunun da başlıca səbəbi nədir? Şeytan və şeytanın dostları. Aydındır. Şeytandan olduğu üçün bu günahlar Allah s.ə. o günahların səbəbi ilə bərəkəti çəkir. Və kulli şeyin yaddasrı bir şeytan yuqarinu fəbərakatul məmhuqa. O şey ki, şeytana bağlıdır, şeytandan qaynalanır, şeytana birləşir, Allah subhantalla o işdən bərəkəti çəkir. Aydın, qardaşlar. Məsələn, gerisən, otursan, açıq aydın bir dənə qadınla, yəni, qiymi də pis vəziyyətdə, otursan ona, yaxşı niyyətlə nəsə öyrətmək çalışırsan. Aydın da gözün gözünə deyir, ya başqa yerinə yəni deyir. Və bil ki, Allah subhantalla bu iş, İçində, bu işin içində elə bir şeytandan olduğu üçün Harada sənə insə şeytandan qaynalandığı üçün Bu işdə xeyir, bərəkət olan deyil Və lihəzə şüriyə Zikr-ü ismin Ləhi Teala indəl əqli başşırı Ona görə də Allah subhanətə alə ismi çəkilən yerdən şeytan qaçır Və lihəzə şüriyə ismi zikr-ü Ləhi Teala indəl əqli Ona görə də Allah subhanətə alə Subh adın Yeməkdə, içməkdə, giyməkdə, minməkdə Cimada və başqa yerlərdə çəkməyimiz əmr olmuşdur. Vəli mafiqranəti ismullahim minəl bərəkə, çünki Allah Subhanahu taalanın adı ismi olan yerdə bərəkət var. Və zikru ismillah yatrudu şeytan fətah sir bərəkə. Allah Subhanahu taalanın adını zikr etmək şeytanlığı qovur və bərəkət hasil olur. Və lamu aradə lahu və kulli şeyin la yakunu lillahi fə bərəkətuhu manzuatun. Və o şeylər ki Allah Subhanahu taala üçün olmur, Allah rəzası üçün olunur, o işdə işte xeyir, bərəkət, ixtlas olunur, o işdə işte fayda olmur fe <gülüyor> inna Allah subhanahu wa taala bərakeət vermək ancaq ancaq kimə xassdır? Allah subhanahu wa taala xassdır. Allah subhanahu wa taala Quran-ı Kərimdə buyurur: Tebarakallazi <gülüyor> yedi Və bərakatı kullə həmin və bütün bərəkət Allah subhanət alladan gəlir. Və kullümə nusbə iləyh mübarəkun və Allah subhanətlə insab olan hər bir şeydə bərəkət var. Allah subhanət allan kəlamı mübarəkdir və onun peyğəmbərləri mübarəkdir, faydalıdır, xeyirlidir. Və abdülmümin nəfi lixalqihi mübarəkun və hər bir mümin qul öz ətrafı üçün, öz mühiti üçün faydalıdır və Allah subhanət allan evi, haramı da faydalıdır. وكل ما بعد من نفسه من الاعيان والاقوال والاعمال فلا بركه فيه ولا خير فيه و الله سبحانه وتعالىdan uzaq olan hər bir söz istə işte insan danışırda o soz düzdür Allah için danışmır istir fe istir amel bütün her bir şey bərəkətdən uzaqdır va kullu ma kana qareeban min zalik fa fihi min al insan eldi hərəkətlər danışıqlar oturuşlar duruşlar Nə qədər orada Allah subhanətə Allah üçün olarsa O işdə o qədər xeyr, bərəkət olar Və də də də l bərəkəti lə'nə Və lənətin də Ziddi nədir? Və duddul bərəkət, bərəkətin də, də, də -bərəkə, ziddi lənətdir? Fə ardun lə'nə həllə Əu şəxsun lə'nə həllə Əu aməl lə'nə həllə Əbəd şeyin minəl xeyr və l -bərəkə. O şey ki, Allah subhanətə Allah ona lənət eləyib Məsələ, Allah hey, bəsəl Qadın bir dənə dərsinə lənət eləyir. İllə ki, yəni yə, Heç kim gəbəng götürmə. Və ya kod yəni yer olur, orada Allah Subhanahu bir qəbə məhlak edir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm nə deyir? Onları deyə hətta də suyundan belə istifadə eləmə xəmirdə də Və o yer ki, yəni lənətlənib, yəni bunun mənası odur ki, Allah Subhanahu va taala öz xeyrinin və bərəkətinin onun üzərindən çəkib. Ayrim qardaşlar, məsəl şeytan nə olur? İblis Lənətdənib Allah subhantaların xeyri və bərəkətin onu zərdən çəkib Və kullümə ittasılə bizəlikə və irtabatə bihi və kənə minhu bi səbilin və lə bərəkətə bu elə bir iki heyvandan və ya insandan və yaxud yerdən onlardan qaynaqlanan hər bir şeydə də Allah subhantaların bərəkəti çəkib Aydındır Çünki günahların Yəni, əsl haram olması və onlarının xeyir-bərəkət olmamasının başlı səbəbi nədir? Çünki şeytandandır. Ayındır. Bu amillər əgər lənətlənibsə onlardan şeytan kimi onlardan qaynalanan hər bir şey oladır, <coughs> xeyir-bərəkət yoxdur. Lənətlənmişdə əvvərdir, məsələn, üstünə minərsən, yıxılarsan ya başqa bir şey ola bilər. <coughs> <gazla> və qadlələ ədvəl-iblis və cəhəl-əbəd-i xalqə Allah səbhələl-i iblisi lənət edir Və özündən uzaqlaştırır En uzaq, məhluq edir onu Fəküllümə kəna min cihəti Fələhum minəl lə'anə mi qədəri qürbih Minhu itisalibih Və şeytandan olan Və hər bir şeye onun yakınlığı qədər Allah səbhələl-i xalqəl-i xalqəl-i xalqəl-i xalqəl-i xalqəl-i xalqəl-i xal Qiməqqil bərakəti vəl-umr vəl-rizq vəl-aməli vəl-əlm Onu görə də günahların ən böyük səbəbi, yəni bərəkətinin çəkilməsi səbəbi deyir şeytandan olmağıdır. <coughs> yəni, eləb iki, lənət olunan yerdə Allah subhantala bərəkət qalxır. Bərəkət qalxan yerdə də Allah subhantala öz, öz rəhmətini qaldırır. Və fihi, əvməlim, bihi, hər bir vaxtı nəsib Allahə fikr edir və ya malı nəsib Allahədir. Hər biri deyir: Allah Subhanahu taala istifadə olunmalı da və xod o bədən ki, insan Allah Subhanahu onu asilla ilə istifadə edir. O şan şöhrət ki, Allah Subhanahu verib, elm ki, verib, əməl ki, müvəffəq edir. Əgər insan bunları Allah Subhanahu-dan başqasının rəzasını qazanmaq üçün, yəni xəna istifadə edirsə, bilsin ki, o onun deyil. Ələysə ləhu min umrihi və məlihi və quvvəti və cəhi və ilmihi və aməlihi illə və ona çatan payı ancaq və ancaq Allah subantılı istifadə elədiyi vaxtdan, əməldən, elmlən ibarətdir. Yəni, Allahdan qeyrisinə, günahları istifadə elədiyi şeylər onun deyil, onun olmamaqın qalsın bir tərəfə, hətta onun neynədir? Zəddinədir. Və şeyx burada axırda həssi getirir ki, <coughs> Lihazə, və lihadha, və lihadha minan-nasi man yaish fi bəzi insanlar var, görürsən ki, bu dünyada nə qəd yaşayırlar. 100 il və yaxud daha çox və ya bir az az yaşayırlar. Və yakun umru la yablug 20 sana. Amma desən onun həyatına baxanda, o həyatı onun üçün əldə həyat çox az. Bəlkə də onu əgər izil yaşayıbsa, çox böyük ehtimal onu 50 ilə yuxuya gedib. Elə deyil? 50 il yuxuya gedib 12 ildə götür, 15 yaşına deyək lab məsələn, çoxu o da ondan yəni, məhsul deyil 7 ildə oradan çıxar və onun günahlarla keçirdiyi vaxt o şeylər ki, insan özü üçün eləyib ailəsi üçün özünə, oğluna, uşağına cəmiyyətinə fayda vermək üçün orada nə qədə olacaq? Üst-üstə yıxsan o saatları, üç-üstə 2 yəni insan 100 il yaşayır ondan onu çıxan anca 2 ildir O da əgər orada ixlas, yəni din varsa, yəni, ayqqın qardaşda. Və kəmə ənə minhüm mən yəmlikul qanatiril muqam min umrihi lə yəblüq işrinəsənə. <coughs> Şəxdir, kəmçin insanlar var, görürsən, bütün dünya malı yığıblar və uzun ömürləri var, ancaq, görürsən ki, aşərəsinin işrinə və görürsən ki, onların ömrünün bərəkəti hesabla, son 10 ilə, 20 ilə gəlib çıxınlar. Kəmə <coughs> ənə minhüm... Və lə yəblüqə əl fədir həm Və həmçinin onların malları da var ki Yerin göyün səltənətini toplayıblar Və görürsən ki Onların bu malları mən ancaq onları çatana Mindir, həmdir deyir Hı -hı. Və haqqəsə cəhvəli elm Həmçinin elm də buna misaldır, şanşöhrət də buna misaldır Və bir çox şeylər buna misaldır Və umarım ki Şəx deyir ki Artıq deyir sizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu a dünyanı lənətləndirib və məl'unun və fiha vətin ikinci olan hər bir şeyə də lənətləndirib illəzitralla ancaq və ancaq Allah subhan təzə ik eləməyə və zikrin həndəvərində yaxınlığında olan şeylər ona yaxın olan şeylər au aliman au muta'alliman və alim insanları elm öyrədən və elm öyrənən kimsələrdən başqa və sallallahu